Цього разу тариф подвійний. Рикалов допив своє віски, враховуючи критичний вік твоєї доці, критичні обставини і економічну кризу загалом. Чортів покрутив свою склянку в руці. Йому раптом стало чомусь шкода Рикалова, адже вони від самого початку грали не на рівних. А може е в нього Марселя цього? Який брат є? Безнадійно запитав він Будемо родичами А ми хіба чужі Наїжачився Рикалов Тоді чого ж ти Растит такий свій Подвійний тариф мені виставляєш Криза в нього Шмейза в нього Ну і хрін з тобою Махнув рукою Рикалов Давай по звичайному Чоловіки В несподіваному пориві ніжності Обнялися і поцілувалися Могло здатися, що Коля Зубок обнімає і цілує Максима Бойка. Насправді біля ресторану на подвір'ї Зубок термосив товариша, який вийшов подихати і не помітив, як закуняв, присівши біля стіни і притулившись до неї спиною. У такій позі Микола, протворізівши від, від переляку, знайшов його і почав смикати, виводячи з алкогольної нірвани. Нарешті Бойко по повіки і глядав на зубка каламутним поглядом. у у у, -у прогудів він. Макси, ти говорити можеш? Тривожно запитав Коля. Угу, почулося у відповідь. А слухати? Не вгавав зубок. Угу. А думати? Тільки головою, а не жопою. Не-а! Чесно зізнався Максим. Я вже все Придумав. Зубок голосно гикнув. «Думай знову. Тільки головою. У нас у всіх проблема. У нашої з тобою країни, чувак, останніх триста років. Узагалі одні проблеми». Хух, видихнув Зубок, обдавши приятеля пригаром і з наступним видихом повідомив. «Рикалов, чортіву, нашого». «Вашого негра продав!» Глибинна суть сказаного не хотіла доходити до Максима. «У рабство?» – запитав байдуже. «У зяті!» – ладен був кричати з розпачу. «Ти можеш послухати чи ні?» «Говори!» – так само байдуже кивнув Максим. Тільки зрозумілими словами і простіше. «Хто кого кому?» Збок про всяк випадок роззирнувся довкола, раптом у темряві хтось ховається і підслуховує їх. «Мені тільки що Боженко п'яний похвастався, а йому сам мер. Молодець, каже Гриша, зятя мені з Америки привіз. Тепер, значить, проси, чого хочеш». Потроху до Бойка починало доходити. «Суть катастрофи». З якої Америки? Якого зятя? Змальованої Америки. Микола ледь не плакав. Ми ж їм сказали, що цей Марсель, син американського мільйонера. І вони? Вони справді купилися? Хоч і як Максим напився та вже цілком усвідомлював, ситуація, яка склалася, мало чим відрізняється від результату, якого домагається кожен журналіст, причому лише жовтих засобів масової інформації. Всі хочуть, аби їм вірили. Між іншим, хочуть цього не тільки журналісти. Політики теж наввипередки змагаються за людську віру, навіть письменники-фантасти – вигадують пригоди на інших планетах, хочуть, аби в ці пригоди і ці планети хтось, окрім них самих, щиро повірив. Отже, і мер міста, і Григорій Боженко, якого не посвячували в подробиці всієї цієї операції і бували у бувальцях бандит Рикалов, повірили. Негр Марсель, продавець секонд-хенду з Підшулявського мосту, Син американського мільйонера, який на короткій нозі З американським президентом, темношкірим бараком Обамою Значить купилися, повторив Максим А ти думав, ми ж так і хотіли, аби вони повірили Бачив, яке оте опудоло проня ця прокопівна на негра запала Ну тож, у Рикалова теж донька, тільки молодша за чортіву і красивіша Бандит холостого американця вже її пригледів у чоловіки. Дарма, що кольоровий. Головне американець. «Ми їм...» Бойко проковтнув невидимий ком. «Ми їм хіба сказали, що мерсель холостий?» Вони не питали, чи він жонатий, пояснив Зубок. "Подробиць Збоженко не знає, але загалом ситуація виглядає так. Чортів Рикалову Відступного заплатив, щось близько пів лимона зелених. «П'ятсот тисяч доларів за негра!» Бойко тільки тепер збагнув, як це, коли очі лізуть на лоба. «За сина американського мільйонера», – уточнив Зубок. «За право одружити його на своїй Оксані?» «Ну, не відразу заплатив і не все готівкою. Думаю, вірніше...» Словом Боженко думає: чортів дасть Рекалову тисяч сто готівкою, а нарешту суми частину свого бізнесу йому чи комусь із його великої рідні передасть. А Боженко, відповідно, тендер дає, як він і хотів, той, звичайно, від радості кип'ятком пісяє, обіцяв за годину гонорар нам вам віддати. Заробили чесно. Оксана вже до весілля готується і в Америку, чемодани пакує. Просто зараз почала пакувати, ну, це я образно, фігурально. Марсель, за відомостями Бойка, знімав однокімнатну квартиру разом із дружиною і навіть не мав українського громадянства. Якщо про це все дізнаються чортів із Рекаловим, фігурально... Висловлюватися вже нікому не доведеться. З ними всіма, включаючи Колю Зубка, вчинять конкретно, реально і без жодних перебільшень. Страшно. Навіть уявляти не хочеться, що зроблять із ними мер, начальник міліції і колишній бандит, об'єднавши зусилля. Максим подивився на годинник відчуваючи, як алкоголь вивітрюється після всього почутого навіть у липневу вечірню задуху. «Так», – промовив він рішуче, тоді й повторив, «так, якраз нуль, нуль, нуль, нуль». З боєм годинника попелюшка тікає з балу від прекрасного принца, бо карета – перетворюються на гарбуза, коні на щурів, а розкішне плаття на лахміття. «По конях! Командуй колю!»